И накрая третата идея, продължение, Ал-Халач. Въобще в дремена време ще ви говоря за него, защото това е много рядко, много специално явление в суфизма. Суфи сред суфите, суфи над суфите. Нещо изключително, нещо много рядко. Така, глупавия вярва в джемията. Разумният вярва в Аллах. И глупави и разумния са на погрешен път само мъдреца живее в Аллах. Той не вярва. Той живее вътре в Аллах. Аз уважавам всички религии и учения, но не ги обожавам. Аз обожавам само Аллах. За да чуваш гласът на Аллах, Аллах трябва да ти е позволил. Кръстът не е кръст. Кръстът е чуден венец. Кръстът е венец. Не вярвай в доброто. Вярвай в Аллах. Който не е разбрал Аллах, е станал дявол. Простичко. Дявол. Раят е създаден за дяволи, а ада за техните братя по съдба. Сещам се пак за една поговорка. Мисля, че българска беше прекрасна. Дяволите са от два вида. Паднали ангели и издигнали се хора. Прекрасно казано. Но август ще говорим за тези поговорки. Така. Да даваш съвети, когато не си познал себе си, е голямо лицемерие. Ще повторя. Голямо лицемерие. Разбира се, това завършва много зле. Такива хора завършат много зле. Съветници. религията е поражение, духовността е спасение, божествеността е освобождение. Религиозният човек е собственност на дявола, духовният човек е собственост на висшите същества, божественият човек е собственост на Аллах Бедността е нищожно препятствие, ако ти си честен. Нечистотата в човекът е неговият мъчител, а човекът си мисли, че някакъв дявол го мъчи. Ела моя голгота, защото светът е смъртна песен. Светът се състои от умрели същества. Голгота ни отделя от смъртта завинаги. Голгота ни отделя от развалините на света. Ако скръпта не те радва, радостта ти ще бъде винаги по Ще повторя. Ако скръпта не те радва, говоря и за дълбоката скръп. Ако не те радва, Твоята радост ще бъде винаги повърхностна, елементарна. Адът е много по-красив от невежеството. Не срещнах Аллах в джамията, срещнах го в любовта си към Него. Не прави добро, което ще бъде наказано. Не прави добро, което ще бъде наказано. Ако нямам любов към Аллах, за какво ми е джемията, вярата и Корана? Говорим за велика, неизменна любов, а не някаква любов. Следвай е Аллах, дори когато те води към пропаст. Забележете, следвай е Аллах, дори когато те води към пропаст. Не следвай сатана. Дори когато ти води на приятна разходка в розова градина. Истинският приятел ти помага не когато си в нужда, а когато е волята Божия. Не когато си в нужда, а когато е волята Божия. Защото истинският приятел може да различава и ако ти помогне, това може да е голяма вреда, но той вижда последствията и знае кога е волята Божия. Най-трудното нещо в света е да срещнеш вярвач, вярваш човек, който да е истинен човек. Най-трудното нещо в света. Казва Унищожи ме, о, Аллах, за да останеш само ти. Не искам себе си, Искам само Тебе. Някога Алхалач имаше съдба. Сега Алхалач няма съдба. Сега Алхалач има само Аллах в себе си. Сърцето на Суфи е неговата единствена джамия. Наистина, това е нещо несътворено. Става въпрос за духовното сърце. За какво ви са? Църкви, джами от камъни. Говорим за несътворено духовно сърце. Суфи казвал Алхала, е хищник. Суфи е голям ограбител. Той е ограбил невежеството и тъмнината. Своята, собствената тъмнина. Поради голямата си любов към Бога. Ето защо Суфи е прекрасен хищник. Това няма нищо общо с крокодила, нали, крокодила казва една африканска поговорка от милиони години е тук, защото е изгубил благородството си, нали, никога не сте виждали нахранен крокодил, няма такъв, има такива алчни хора и милиарди да имат, те са ненахранен крокодил, който гори за Аллах, той води сам себе си в правия път, глупака няма дом в собственото си сърце. Той го търси в джемията, но там няма сърце. Сърцето е скрито в теб. Там, дълбоко в Аллах. Много хора са избрали да бъдат заблудени. Избрали са света. Щом са избрали света, те са избрали заблужденията. О, човеко, погледни, има ли убежище в света? Само Аллах е убежището. Странни са хората, построили си джемия, а са изгубили Аллах. Аллах, изгубили са Аллах в себе си. Аллах познава заблудените, защото самият той ги е заблудил. Чрез тяхното собствено мислене. Забележете, Аллах е заблудил чрез тяхното собствено мислене. Някой казва това е предопределение. Да, те е но чрез твоето мислене. Ако ти имаш и друго мислене, или ако решиш да го промениш, ще видиш, че няма предопределение. Въпросът е в подхода. Всяка истина е рез за този свят. Но аз най-много обичам ереста. Така говори Алхалач. Аз съм голям еретик, защото Аллах ме е благословил. Следваща лекция на 2 юли.